Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kalimah yang dibulatkan itu uh, Cara bacanya ialah Pada ketika membaca sambung Pada ketika membaca wasal Pada ketika membaca terus Alif yang ada bulat lonjong itu Tidak digunakan, tidak berfungsi Maka abaikan Bermakna Nah itu dibaca dengan satu harakat. Walla ana'abdum amadum. Qul innama ana basharum. Qul innama ana basharum mithlukum yuhah. Dibaca dengan satu harakat pada bacaan wasal sambung atau terus. Tiga perkataan saya gunakan tu wasal sambung terus mempunyai makna yang sama. Sebab saya gandingkan sekali dalam pencerahan supaya faham. Dan ketika dia baca waqaf. Jika berlaku bacaan waqaf di sini. Na itu dia baca dua harakat. Pada ketika itu alif yang namanya alif sifar itu. Berfungsi sebagai huruf mat. Dibaca dengan dua harakat. Wala ana. Ataupun. Qul innama ana. Ya ada beberapa tempat. Ada selap saya ada. Enam tempat dalam al-Quran. Ya. Mudah-mudahan berkesik pencerahan. Huruf itu ialah alif sifar. Ia tidak berfungsi pada bacaan wasal terus sambung tetapi berfungsi sebagai huruf mad atau alif mad ketika waqaf dengan hukum mal Asli dua rakaat. Mudah-mudahan berkesik pencerahan. Wallahu aalam.